Allahur Rahim, elhamdulilah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama taslima katira. Allahun e madhuruar falendrojm po te prej ndihm dhe falle kërkojm. Lavdota te bekimit te Allahut qofshim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familje te shkocet dhe te gjitha qi ndjekin rrugun e tyre deri në fund te kësaj bote. Të ndroza në takimet e fundit të njëgjëratave tona të Sabahut, ku po ledzojmë hadithet e librit e dhe bëmufrat, kemi të rrituar tema që kanë të bëjmë me raportin me ko ishin. Dhe atje kemë rranë në disa prej ozimeve, kemë rranë disa prej qërtët e zatë realisht, e përmjësojnë, e regulojnë këtë raportë, dhe kem pranuar ndërmësime mbi sa ndërtohet ky raport. Tash i më Buhari rahimehullah ka lënë një dimëzion tjetër të një trajtime që ka të bëjë me tema të përgjithshme. Të një bamirësie, të një kujdesti, edukate në aspekt të përgjithshëm. Do në aspekt të përgjithshëm jo me raport të veçantë, sikur se ka thënë më herët, për shembull raporti me prindën raportin me fëmijën, raportin me vëllain, me motrin, me vajzën, e kështu me radhë, raportin me koishin, ta shkollën dhe me zonën tjetër, të një raporti më të përgjithshëm. Por para kësaj, vazdojmë në një kapitull që ka të bëjë me një pozitë me një nivel të rëndësishëm të edukimit dhe të formimit. Fath Babul Karam Kapitulli që ka të bëjmë me fisnikrinë, në, në qëka është në konë njëri fisnik. Fisnik dhe me thonë, si kështë të asërëm, njëri që ka përmblidhë shumë veti, blera morale, njëri ingritur, njëri formuar. Dhe pas të i vërdojme kapitulli për të guar se realisht kështë kështë kështë kështë njëri. Kështë kështë kështë kështë kështë njëri. Në fillem të të retimit e kësaj kaptina Bukhario Rahimullah përman Hadith në e borërës Radiallahu ta'ala anhu Isri thëtë se është të pytë pejgamberi sallallahu a sallam Ejun nasi ekrem Kosh për njëzë vështë më fisniku Ka thënë pejgamberi sallallahu a sallam Ekremu indallahi Etkahum Më fisniku Më indershme Dhe ka Allah është aji që shmej dhe vatshme është përgjith me ajetin surën hëgjerat Kanë thonë sahabët Lejsa në hadha nës e luk Nuk për të pysim për këtë Nuk për këtë aspekt nuk për të pysim A tërë Tha pejgamberi së alë sëllëm Fë e këramu nësi Jusufu Nëbiju Allah Ibnë nëbiju Allah Ibnë khalil Allah A tërë në qofë se Nuk po pëtën për të përëm, njeri më fisnek, më inderë shumë është Yusufi Aleyhisam. Ibiri i të dërguarit Allahot, ibiri i Khalilullah, dan. ibiri i Jakubit Aleyhisam, ibiri i Ibrahimit Aleyhisam. Ata e rë për sëri, ata që pëtën thënë, lejsa në than, hadha në sëlu. Jo, nuk po të pysim për këtë, po të pysim për i shka më të veçantë. Fa'an maadin il arabi të sëlluni, Tha atër pëm pëtë një për, dhe më thonë, të qmuarit e Arabëve, nga fisët, nga autoritetet, ko shumë më fisniku për këtë pëm pëtë një, thënë po. Tha përgëmberi sallallahu alai sallam, fëkjarukum fil gjahilijeti, fëkjarukum fil islami idha fëqihu. Njerët më të përzjedhur më fisnik në islam, në njerët më të përzjedhur dhe më fisnik, që kanë qenë në kone e injerancës, janë të atilë më të përzvedurit dhe më fesnikët në islam, në qofse, fëqihu, në qofse, në man, i kuptojnë drejtë dhe i përvecojnë si duhet mësimit e islamit. Kjo është haditë që Bukhariu Rahimullah e përmenë në kuadrë të këti kapituli, e që pas të i vazhdojnë me kapitulit e tjerë, të fisnikrisë në kuptim praktik. Qëka në në kupton kë kapitull dhe pëse këja ditë këtu dhe qëfarë kuptimi ka këja ditë? Për në me të nëruar njeri hu dhe më thonë nuk mund tjetë tjet i mirë me të gjithë një gjithë situatë, gjithë monë në qofë se nuk është i fërmuar si duhetë. Një një mund tjetë për shambull i mirë me familën e ti, përshka këse në familje. Mund tjetë i mirë me kojshin e ti, ka njerë përshka këse e ka kojshin, e ka një interesa këtu. Por që, tjetë gjithë mund i mirë me të gjithë, ku do qofshë në ta? I nje apo nuk i nje, i ka të aftë apo nuk i ka të aftë, gjithë mund reagan me fisnikri, me ndeshmëri, me bujari, me vlerët e ti, kështu gjithë mund banë, kështu t'i kompletuar dhe gjithmonë këtë njëve nuk mund tjetë një luqenë nuk është fisnik. Paj, fisnik është ajë që të muhonë njëri cili ka përmblidhë në vendet i lirat saktuara. Edhepse, do me thonë në, jetë njërzve, edhe për parë ju ka nënë, fisnik nësi i ka taku një fisit saktuara. Dëmë, fisnik, i ka taku një fisit saktuara. Ka qimë fisnik. Por... Pavarësisht, për shambull, sildhjeve, apo pavarësisht dhe për një që ka pasë mundësimi i pasë. Fisnikrija të kënjerëzi zakonisht është nëndërtuar mi, në është atjera standartë, atjera kriterë. Për këtë arsy edhe, sahabët e pejgambirët sallëm, kur kanë pytë për fisnikun, kanë pytë pikrish për këtë aspekt, jo për atë që është idevatë shumë, këtë e dimna, po në kuptimin tonë që ne kemi pasë, për shamu njëri me priardhe fisnike, njëri fisnik, apo? a është i priardhe sa apo është dikush tjetër, kush është ta e për? Nëse për shamu njëri nga fis i korejsh, që është fis, do më menam, ose nga një, një fis tjetër, që i bjenë që është fisnik, do më ka priardhe fisnore a, a, a, a, të ndershme, të, të, të privilegjuar, nëse që kjo njëri, do më hdonë, kalën në islam, e mërë me vetë i fisnikrinë e të shëguar, A, a të rëshëgohet fisnikrija? Përshëta dhe ka më bërdu dhe me pyrë dhe sa kanë artëk aje pjetë që sënko, Për këtë për më pyrët një po, përshëta dhe kjo është aje që Bukhariu Rahimel dhe me të regu, përshëta dhe me këtë kapitull. Do të të të të të ardhëmën për këtë fisnik, përshëta dhe, dhe kapitull një vijus është, do më honë, Bëmirsia ndaj të gjithve, të mirve dhe të këqinve. Njerëm që është fisnik, është i pastruar, është i ngritur, ka përmblen dhe dhe t'i vlerat morale, kjo është ajqë, është fisniku. Gjitha shumë të nëzër këtu që ka marim, marim se e, sahabat e pejgamberit sallallahu sallam përkundër respektit të madhë që kam pas për pejgamberin sallallahu sallam, përkundër edukatës, si kurse e dini si janë silme pejgamberin alihi sallallahu sallam, edhe normal, edhe regullave të mirësidhët që ua ka obligua Allahu të barëk vë ta'ala. La të rëfëu asuatë të kumë, fëu kasautin në bëjë. Mosë në ngritë një zërin, në bëjë zërë në pejgamberit sallallahu alësallam, kur kanë komunikua, është dharë me di që komunikua. Kur e pyësin, është dharë me di që me pyëtë. Bile ka pasë po sitoata, pas e kërës dërëgu, për ka qenë sitoatë, ka qenë dëmonë një periudet saktuar, për të komuniku me pejgamberin sasë më ndaraz për qështje të caktuara private është dashë më në sadaqa. Fëkat dimu bejnë e edhejnë e gjuhakum sadaqa, Allah o tha. Para se me komuniku me pejgamberin sasë më njërë madhveqan, madhveqan, madhveqan, madhveqan, jo në rratë njerëzë japë një sadaqë. Dënë, mëse paguni pejgamberin sasë më për këtë, dënë me pas të, të retim të veqan me pejgamberin sasë më, Do me pas një të posoj një komunikat të veçantë me të. Do të ndarasim e pyet pëithëritë, apo mëse paguajë ti këtë shërbim. Jo anti sa shërbim të juaj, por jep sadaka. Për këtë raport më të veçantë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të them që Allahu i Gjallë i ka mësuar se më poshtë një komunikat më të veçantë me të. të. Mirë, po mbi gjitha, mbi gjitha, ky komunikat i veçantë, ky respekt, ky nder, në qoshdash më, në u manifestu, ne, për shembull në kuptimin e fjesë. Kur ka ar feja edhe kuptimi fjesë, po me vetë, me respekt, ama me pytë. A shkëa këtu përshamë dhe kam pytë, pe i kamberinë së V.S. këtë pytje. E ka ja përgjitë, pe i kamberinë sëmë, po s'ka qenë përgjitëje pytjes. S'ka nëheshtë. S'ka në tash, pe i kamësut përrejshë, tash, ku mi thonë, pra, bja, një përnë interesanë pytje, pra ndajte në vëzër, me Ma di edhe nga njerë ndo është ta 2-3 herë, nuk është mësë edukat, nësë është për sërim, nësë është për shamblë për një detaj të saktumë që nuk është për menë përgjigje. Ndikoshtë nga njerë mund të ketë një loj turpe që të vazhdo në tutje, dhe mbetet me për e gjysmake, nuk e mërë të që shdo të përgjigje në përgjigje. Ndaj njerë i kur donë edukat, shikaj e feja sa so bu ndërsa, sësharimi i qështjeve të fejës, lërgimi i keqkuptimeve, marrë një eduore për gjithë, është diqka tjetër, apësë. është diqka tjetër. A njëri pytë, pytë, mërën marrën me pytë, ngushtuar me pytë. Kjo nuk është pjesë edukatës që njëri duhet me të rungën e i di kujta për. Po, për shambull, edukatë është me e gjithë moment në eduër, po, Edukat është për shambull me e gjithë situatën e duër, edukat është me e formlu pyten si duhet, gjitha këtojnë edukatë, pa tjetër, normal. Mirë po, mirë po, pas gjitha këtyre, për shambull, kujdeseve të të reguara, duhet me pyte, me gjitha duhet me pyte. Ma dje edhe të herë, kur detajzimi mund tjetë i torbë shumë, edhe të herë, në qovë se për shambull nuk sëqarohet që është janë ndryshje pas me këtë detajzimë. Nëse qështë e pjesë është të ndikshme të ndërëzëve. Njëri për shambullë, në qofëse për hirtë edukatën dhe i dikujtë, për hirtë e turpit që e ka nda i dikujtë, dhe prënë finë Allah o gjëllë e ola diqka që në konë regullë, dhe prënë ose përnë finë Allah të varë këtale me informata, përshamut të pakompletuara, me përgjigje të pasëqaruara. Atërë, i ka dhonë përpasi turpit ndaj krijesës, apo, ndaj turpit ndaj Allahu të barë këtë talë. Se është turp ndaj Allahu të gjeralu që njëri me adhrua Allahu të barë këtë talë, në mënyrë që shë Allahu të gjeraluar nuk e ka kërkuar. Kështë Allahu se ka kërku, kështë Allahu se të kamësu, Kështu Allah të bërë e kotala, se ka sëru që është qënë. Për ndaj, turpin dhe Allah të është për parësi jetën. Dhe nga turpi prej Allah të është, që njëri me në kuptu fejnë që është duhet, është marrë që Allah të gjellë e gjellë me jam mundësun njëri me pyyt, me kënë afër burimit të diesë, Më pas mund si më mor informuat në dorë, më pas mund si më e kuptua veprimin si duhet. Mirë, po për arsye të caktuara personale mos më kërkosh si duhet dhe më dhurollon më ignorancë. Kjo është turp. Prandaj edhe dhënja e përgjigjes gabimë është turp. Dhënja e përgjigjes pa di është turp pe allat. Para se më shihni dhe më katë edhe këto më radhë këtyre. Por edhe mos sëqarimi i dur dhe pranimi i rajshëm se ke kuptu, po s'ke kuptu edhe kjo tërpi Allah të zhvillë, nga se ti përmerë fina Allah gjëllevala me mangësi të pa kompletuar. Ndhe nga një një një përshamu nuk një nuk e ka një mirë, thot, nuk një më mirë, është kumë i thonë që athe? Pëmduket tha që shtutë, edhe shkanë me që të pëmduket, a më s'ka thone që shtapë. Dhe nuk konë fetë Allahot dhe barëtare, nuk dhiva, mudak, mërkeq me thonë, mërkeq me pyth, jo. Sabët kam pyth, din për këtë mundohë. Normalisht, kam pyth, atër e kur detajzimi i pythjes, ka qeni domësdo shumë për me kompletu kuptimin e përgjigjes. Normal. Jo në detajet përshamu të bezdhyshme, të panevajshme, jo. Po në detajet që kanë bëjmë me, kuptimin e drejtë të pyetjes. Prandaj ata kanë dashur me ditë se te arabët ka qenë kjo çështje e fisëve, shumë e ndihmshme, e dini. Por shumë nirësh respektu vetë është me këtë priordh, pavarësisht çka ka bëu. Po, pavarësisht punë ka bëu. Po. Ai ka qenë tisniku, te ka pas priordh të mirë pe snorave. Bara ka qenë pastaj i drejtë, i padrejt, i sjellshëm. Ka qenë këmbë rëndësia ta. Pra priordha ka qenë Për këtë arsyu e dhe, ka ndosh me ditë, që këpër e ardhje a ka në ndikim, a të rëshëgohet, a mbetet fisnik në të gjitha fazat e ti të tranzicionit, të të kalimit, a mbetet që e fisnik ndrysh, a është njej që ashtu. A dhe i ka thëm peko asëm, dhe mëhon, e kremu kum, e kremu me ndallaj e të kohum, më fisniku, më indershmi, dhe ka la është a e qëshme i devashmi. Sahi, në këtë bedim, këtë bedim Po, nuk përpysim për këtë. Nëse për për njërë matë ndershëm, Jisuh Felizamë është ndershëm. Apo, i cilë e ka dëshmu, se qëfar prejardhe fisnike të pasër të ka optën. Njërë i cili për shamë në, palatë, ndërë, në bjullur, i huaj, kërës se nje, kërës se të të kërgjë, kërë farë pasoja, në kuptim, personalës së ka pasë, më të si me pasërë. Kur është nga të smunë nga e grua ja dhe ka thonë, kella, korë. Ja, ka të seboj i korëna. Pse? Sa është fisnik? Njëni fisnik nuk, nuk si kur se dhe ashtë të majetë. Njëni fisnik nuk dikot nga rëthana. Në këtë ven, matë fisnik, matë burë, matë i kompletuar. Ama posa e kalën pragun e shpisë, pragun e qytetit, venin e vetë, është në situatë atjera, pas ta e shtë që kusha e rrërë, e shtë atë. Jo, ju sufe e ja, sëmë shrikoni si kështë e kam përmenat djetarët, Kusuf e shumë ka, ka qenë në rëthana, do më të pasakonshme, ku njëri ju zakonisht, në këto rëthana nuk përbat, nuk përbat, zakonisht. Në no, që tjetë oferta pigrus, plës e pasrë, plës me preardhje, plës me pozitë, plës e kam byllë derën, plës e, e kam kërsnu, plës i huaj, plës këjri, plës, plës, plës, dhe jetër rëthani ka pasu e realisht ka në shpirë, ka rënja në nga tësmim, në provokim, jo ka lërgimi. A ma ka të regu prejardhën fisnike që i ka është, birë pejgamberi, apet. a naj pejgamberi nuk bojnë kështu, apet. a që i ka prejardhën fisnike zbanë kështu, përmërësështë a është vetë në palata, o lërga, ka kamera, ka ka së ka kamera, së më rëndësi. Ka unë asë për këtës për të pëjusim, për Jusuf në të pedim, Se prior date pe pejgamberve bir Jakubit alson po. Atë kanë person apo pëtni për arabët an maadinil arab, maadin, domor për për për për të çmuarit e arabve. Se maadin arabësh i thojnë guri të çmuarshëm, xehia që është e çmuar, që kanë të arë e ka argjend, ose çmuar. Atë a për kët po pëtni kanë, eh ç'ka, ç'ka po ndosht ndonjë. Pe arabve pe pe pe fisëve kush është ka thonë të pegamërësëm, kjerë u kumfil jahilijeti, kjerë u kumfil islam, i dhe feqihu. Po, ata që kanë qenë, kanë qenë, dhe më thonë, fisnik në kone inërancës, në para islamet, para se më po musliman, kanë qenë fise me nam, mbetën qashtu dhe në islam, me një kusht, i dhe feqihu. Që kjo është kushti? Qa është feqihu? Fikë është, dhe më thonë, kuptimi i drejt i fes dhe zbatimi i duri saj. E që është jesim po, jesim. Nësa ta, që kanë priorë dhe fisnike, po shambull, vinë nga një fes i cili, po shambull, ka dhonë kontribut, po shambull, ka qeni njohër, me, me, me, me vlera, me cili caktuara, po. Në beten të respektuar, në beten fisnik, ama në qofë se, në qofë se, Domthon kët fisnik, fisnikrit e tyra e mirëmbajnë me dijë dhe me vepra dogjora. Çi kjo është, domthon ajo që e bën njeriu në fisnik në Islam. Dija ti dhe veprat jo për ardhjë atij, e në çoftë, domthon do të rrezon, në çoftë domthon dijes të ti dhe veprat të ti i shtohet edhe për ardhjë atij kës buzukon dhe më shumë. Apo Don, no, përshëndetje, një kopriardë të mirë, don no, babën, babgjyshin, njerëz me ndahm me, me, me ndikim, me kontribut. Edhai kur del përshëmbull një më është me dije i kompletuar mirë, i formuar, i edukuar me vepra, po ai e arsyeton priorat. S'ka kumë dolgë. Apo të shoh tani, apo s'ka kumë shku këse, biri filon te fisnikut i kësaj familje, ti fizë, e arsyeton mirë po veç fakti që i përket një fisi, po nuk e dëshmonë vazhdimësin e kësoj fisnikrije, nuk e bon fisnikat. Që kjo është islami i drejton. Përndaj, esenca dhe baza e vlerësimit të njerëzën është është formimi të june. Në kuptim të dijesë dhe në kuptim të veprimit të përndaj. I dhe fëqihu, nëse kanë, nëse, si kurse, si kurse, guri i qmushum. E dhejnë, kur dzehja, kur të gjenë, nuk është komplet ari. Apo. Nuk është komplet guri i qmushum. Atyka gjithë që ka përpunohet, futët në zjarë. Apo, pasaj shkrije të e bëshma në fund, pasaj të të të procesëve të shkrijes, i mbjetën kush ari i mbjetën. Tjerët përdukët e nuk mund e mbjetu që ka mbjetën ari, e përdukët. A ne i del i pasë të rëfët edhe njëri që ka edukat familjare, njëri cili për shumë ka prejale të mirë fisnore, në kuptim të duhur të kështë apo, imbietan, imbietan të fjale, po, imbjetan, imbjetan të gjitha zjarëve, të sprovave, të formimit, të ndërtimit, të kështë më rratë delë në fundë are, po, se ka qenë pjesë e një dzehe që ka pasë, po, a ma nëse si imbjetan? Si imbjetan? Se si kështë shohim njerës, po, për shumë, Ato që ka i kanë mbietu, për shembull, baba i tij se mbietën djalëve. Skomunzi si, nuk mund të më qoftë, nuk mundet më me përballu, çka ka përballu për shembull, ai të kaluarën. Nuk e meriton që të jetë vazhdimësia e këtij zinxhiri të kësaj fisnikërie. Ai stohim na bën që me kuptu drejt çka është fisnikëria dhe na bën me përgjegjësi të vëllezër që të vazhdojmë tutje atë që na lënë të porit në emanet. Për shumë shikoni e, që ështën e që ështën e, e begatisë e fejë, si Allah në ka ndërru, në ka fisnikru Allah me këtë din, në ka pasru, në ka ngrit, të parët, për shumë, nga venet tonë, nga fiset tonë, nga, nga, nga të parët tonë, në qëfar zjarë i andygë, dhe i ka mbjetu zyoritë të sistemit ndërrëshëm komuniste për shemb të të pushtimit të egër të formave makabre të kastrëtimit të, të këtove rrot i kanë mbi atu i kanë mbi atu e kanë burt fen i kanë bojë jamiat numerikisht shumë pak normal edhe me shumë përpeditë ama ja kanë dalë ja kanë dalë më na mësua agjërimin ja kanë ja kanë dalë me me mëojtë vazdimsinë namazin e kanë dëshmu atë aspektin fisnik që Allah i kanë dërru me të. Ta shkja në mbete presja jonë, jo me ndonë përshamullë njerë me umburë me këtë fisnikri vërpëse i të kanë një familje që përshamullë kanë donë mund dhe kanë kontribua. Jo, Nëse e dëshmanë me vepre dhe të ua, me formimin tënë, me angajimin tënë, njës të pralojnë, e mëritan me konë vazhdimësi e këti zingyri po në qështë e qështë ndaj edhe në kuptim të përmënej dvenit tonët, përjarës të po edhe në kuptim të zingjirit të, të përcilës e fesë. Qëka i ka fesë një këllu sahabët? Edhe një kontributit, kuptimi, adhurimi po edhe po Angazhimi i pa lodhshëm për meporsill Fenallahu Tebarakotu Ala. Ne vazhdojmë çat udhim çat rrug realisht edhe na përfitojmë nga ai fisnikrim që gzuan sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por vesh me thonë na muslimant që do ata kanë bë, sahi, ata e dëshmuan, ata i prietuan dhe i mbietuan të gjithë tha zjarrave, çprovave, sfideve e dolën, dolën ari Ta man dën, të të reguan se kjo fejë sa so bukur i ka formuar dhe nuk jen let të shkryshun, nuk shkryhen ata, ata nuk të tërsohen, nuk të tërsohen, për kondrë zjarët nuk të tërsohen. Ari nuk jetë të tërsohen zjarëri, veç që i ashton shkëlqimin zjarëri, arit, ja, i ja, e ja, ja dëshmon kvalitetin arit. Ja, ja. Ata që shtutë, sa so ma te për i ekspozuan zjarët të spruave, ma te për dëshmon se janë arit. Por, apo dërshpërmë në që është të në ekspozimin në i spruave, në zjarëve të ndryshme, apo dërshpërmë se jene ari, apo po binë co, po të caktuar, duke të rukë që koen dhe do nga elemente që së qenë të vlefshme e ari, po i, i demaskan dhe po i, i shtëpërfaqë. Kjo është më nësi, fëkë juqë, kjo fëkë, me kuptu fina latë asëgjë që është duhet, me praktiku, me zbatu, me i qëndru, Ti qo vnjë rifisnik, se do të thon, nuk e tetërsojnë të rthanat, nuk e tetërsojnë të ofertat, nuk zbrapset. So ofisnik, jet, ti qe guri çmushim gjithmonë ti guri çmushim. Ku do çes? Është çmushum. Shkëlqen ku do koft? Ku do koft, baba? Ku do qoft, arë shkëlqen. Tregon vlerën e çfarë ka. Për. Ane, kjo është standart mërë një që i ka vedon së pegamberi sërë Allahu a sërë. Nga kjo ka ditë, ka shumë kuptime që mund marim, po. Nga kuptime që duhet të më mërën është se termi fisnik është një term që njështë i përdurin. Termi bujarë, termi trim, termi besnik, termi tratharë. Këtë një konceptet, termet që njështë i përdurin, po. Arabët, sahabët e pegamberi sëmë, në aspektin gjuhësorë edhe në aspektin e tradites e kanë ditë ku shër fisniku? E kanë ditë. Ku shër fisniku të arabët? E bugjehle. Se ka priardhe. E bu lehebe se ka priardhe. Ma, kjo ka që fisniku. Me tradit në tyhne. Andaj kafe me tërguqë tashmë për kufizimin e koncepteve për kufizimin e termeve, nëcioneve, nuk e bën gjuha, nuk e bën tradita, nuk e bën zakoni, e bën kush, shpalja. Kjo është në sensë, shpalja, e nëse shpalja i len hapsirë, gjuës edhe traditës, ato mund të i dhenë fjale ty në të, pa, në sensë. Fjala sala, namazë që në falem, fjala sala, në gjuhë në rabë, që fa kuptimi ka? Në gjuhë, që fa kuptimi ka? Doa, Lutja, që është do që të lutësh, arabesht të je fali, që është do që të lutësh, i qëndurt, i qëndurt, rrënkom, ullësht, shtresh, vejtë se lutësh, pavarësisht që ka thush, formës, kohës, sasis, mnyrës, pavarësisht të je fali, gjusisht. E kalon feja, fjallën sala që ta përkëfizon gjuhë, ja, kanë dërhy, kanë, ja, sala o që kja, Salahën kupton, veprim caktuar, kohë caktuar, mënyrë caktuar, fillon këtë mënyrë, përfundon këtë mënyrë që kjo është apo. A e kanë dit arabt fëron salah që kështu të kurr. Kurr. Prandaj, esenca, atëherë baza, referenca kryesore, ku i referohemi asoj për të kuptuar këtë nocion, për të kuptuar këtë term të të ashtosh, shponi Allah tasoj. Pastaj vjen jua, pastaj vjen tre dita që ka sabët, e kanë ditë ata me traditë kushe fisniku, ne edhim, së pëtëpysim për këtë, na pëtëpysim për Arabët, se të Arabët nocioni fisniku është qështët, edhe në të i Rasul Allah, e ka më përgjër qështët i bjëmë prëndë fejënë, përda i traditën islami nuk e ka përjashtu, e ka pranu, por që ka boj islami traditën, që ka boj islami traditën, e ka rangu në vend në duher, jo me bo vendim të arë, që ka të le fërë bestut një e kontradita, po, njërën kam pasë të lënë e zakoni, që atë zakon të është me bo, që atë të rritë me bo, baza, e referencë, këlesur, ja, s'monëm, shpallë e shpallë e shpallë e lën hapsirë, ka rrasë kur lën hapsirë, nuk e sërën të teri në fund nësionin, lën hapsirë saktuar, atër kushe për saktanë, kalëm të këgjuha, kalëm të këtë të rritë e kështë më, më rat esenca dhe referenca mbi bazën e tësës, ne i kuptojmë gjyrat të shkush feja latë aso qërëmë, feja latë. Daj, arabët e kanë deren e gjuhës. E kanë i përprasit pëse din gjunë. Por jo me gjunë e ty në me në kalëzunive qafëja. Ja. Arabës së punë me në kalëzunë neve, dhe pëse din arabesht, e me arabisht të ty në me në kalëzunë, jo së punësht. Jo du në arabikës në thes, jo me arabikës në e, e, e, e, arabë sa Arabishti arabishtia fest dalon garabisa rabba sa'h qe la sala dalon qe la iman dalon qe la iman dalon piana do ka pas 10 ditë ska qenë arab arabia u ka msofen atë qe sapo ngjuasa qe vum prej orës zakoni idha faqihu nese hi ne per ne pershkruat e dijes ku atje dihrsi te mirë se atje është oportunitë normale e dijes ne marr dije mirë Edhe forësot në mirë në dije, po, jam së njue, jam së njue përën, feki hu. Aji s'ka prejane korejshëm, s'ka prejane pisë një, kësimë basë konceptit arabë, së më rëndësingë, aji bët imami, aji bët mëcusi, aji bët djetarja. A kënëja, po, a, kësë në asë, shumë. Djetarët matë në lajë, shpeshë herë nuk vinë për i, rrëdhët të arabë. Qënë nga djetarët e fiqët, qënë nga djetarët e had imam i Bu Hanifa, Rahimullah, imam i madhë, nuk ka qenë Arabë. Meri tjetë më rallë qëta po, imam Bukhari, Rahimullah, që po fratim për të, Bukhari, qëfar kalibri dhije, sa përtonë, nuk ka qenë Arabë, sa përtonë, por jo më son, al, se fisnikria në fejë nuk është me prejarde, fisnikria në fejë është me investim, me angajim, me rezistensë në, në, në zjarët e, e formimet, me rezitë në zjarët e, e, e, e gëdhandjes, ju gjithë kush i, i, i duran godit e gëdhandjes, tu gëdhand, i ram diku i të të bëllë, së përmoj mu, së mundet, a diku i duran, a që kjo e fisniku, a e që i duran godit e mu gëdhand, gëdhandet mirë, shkrijet mirë, terit, del, ari, duran, që kjo është fisniku, i dhe fekë i hua, përndaj edhe, ta është, përkhariraj më vëllat, e ka njësë këtë kapit është do të vim kapoj tjetër të bamirësisë të të kontributit të të të të punëve mirë por që njëhet me konfesnik përmuj tani me konkshtat me konkshta të ndryshme smoret në qendruar. Dhe ne duhet të instituojë këto koncepte fetare më para se të të trapo. Në këtë mënyrë, me këtë kuptim me këtë shërim që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Tott Bukhari mulla kapitull që thot Vius al ihsanu ilal Bërri vëllë fëgjër. Më mërësi janë dhejë ati që është i mirë, të në dhejë ati që është i keqë. Më gjithë do kujti bërë mirë. Më gjithë do konsilët me standaret e fisnikëri së ti. Nuk bëjë në nivellë të kamërë nësi. Njerë i fisnikë, nuk bëjë në nivellë të tullë të. Me kriminelli kriminelli. Me rrugaxin rrugax. Me devashmi devashmi. Aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, a ndaj uh, uh, uh, dhe uh, ka thon Buhariu rahimullahu ketu e ka sjell ë tasmitin ë e Ibn Hanefia që është prej tasmive ka thon Allahu tebaraka tule hal jazao li ihsani illa ihsan sura Rahmanet injerat aloxat a ash shpërblimi për bamirësi ndryshe përse bamirësia, atë që bën mirë, a mund me të më jepë ti pas mirë? Jo, më vesh mirë më jep. Etas po kur bën mirë të mirët, gjon mirë, kur bën mirë të keqët nuk gjon mirë për shkakun. Apo e ka ardh, po kali ka verman kët, dhe se dietatorët kanë qenë duke thonë se bamirësia këtu në kët ayat është ti bosh mirë edhe të mirët edhe të keqët. Allahu po garantonë të sësarë të bënë mirë. Pa varësisht kujtë i ke bënë mirë, mirë kime gjithë. Pa varësisht. Kujtë i bënë mirë, mirë kime gjithë. Kjo është esensa. Nga se bëmirsia nuk tretet, nuk humbë. Njerët bëmirsit mundën me është dersu. Mundën. Njerët mundën me i njëru, mundën me harru. Ama të Allahu kërës hëranë, kërës hëranë. Gjithë kimi a përërin bëmirsitë, gjithë. Ta e t Për më tepër ndër të dua të them se një duhet të kom gjithmonë në përputhje me standardet e kuptimit të tij, e, ti, e fesnjërisë së tij. Mos më leju që njerëzit duke na provokuar, duke na ngacmuar në forma ndryshe, me na nxirr nga standardet tona. Jo, opër, jo. E kemi standardon. Në aspekt, unë më çka unë çrsoj me bomir. Unë çsoj nën Allah. Atë supposh të më shu kom Ma I, I I'm shorted. Bye. Po sa fu snika, po sa si formum. Te qysh investimin ton tash po e e hum për shkak të provokimit, duke bën një një menjëherë këtu nuk e bën. Ja, i kam sadarët e mia. Qose që e kemi për marrënie nina kor, e ka e ka provokuar Jah ibn Maadin, kërc që ka provokuar. Shumë keq. Donë lut shumë shumë tinçarë, shumë perfide, shumë tulç, shumë keq. E ka von spektan. Në qëshë më jakë të qëshë dushë, kësë këja aftësie, këja gjuhë, këja oratëri... Ka thonë, limë talëb në ilme idhenë. Kaune, pëse këna kërkudije? Pëse janë shku në dërësëna? Pëse këna në ngu në fjolëtë Allahotë të pejgambirë? Pëse? Po dheqë mësë përbërësit që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Epse kënom se, epse këna, më sur, këna lezu, sekonda ngu, mos u bëj çstop. Ata këi standard, i standard. Hipola, sot dënyat me roza, kompania e tërë se ka standarde, në kolëda, ka kom, nuk nuk nuk e njollos se emri i ka buë brand, ka ka ka ka bua, më ka bua në Leand Meron për gjithçka shkë mëshit për çdo furnizim, ja, absolutisht. Edhe më semtale, kanë i çmim, zbianë çmim, e kanë i brand, nuk e tetërson, sman gjithçka apo, se është muslim. Në rabbi Allahu të barë e këtal. Ndaj, kjo është me nësi shumë të nëzër, që njerë i me me pru, me kuptime të ti me standartin njerës, gjithë kush, gjithë kush me dvetën. Gjithë kush me dvetën. Në gjithë enë, se kurë se kaonë, në e prive arabe. Kullu inajnë bima fihi, janë ndahër. Një gjithë enë, sërpik me qeko në ta. Nëse ka në enë, qumsht, me qeko me sërpik. Me qums nëse ka nëse ka me çka strpik, me çka që e ka on to, sai, scoja me tjepte, për, e shpria, i ka, e, apo, ti atë natën. Pasi shpira që ka ë ndërcira apo një godnë e tij të formimit, ka ndërcir. A ka mundsi me strpikën perform me Toramir? Jo valla. S'ka mundsi, absolutisht. S'mojm. Ataj duhet i mbushim zemrat tona, mendjet tona me arom të këndshme të kuptimeve të duhura. Ta jeshoj me surizim vetë në tonë me veprim e durë, me moralit mirë. Dhe kështu të veprim, kështu të reagojmë. Ta dëshmojnë fisnikrinë tonë, fisnikrinë tonë, të kuptimit të festë, të të shgjimisë tonë, të lasht nga kuaj sahabëve, të vega mirë i sotësajmë, etutje, etutje, etutje. Se jemi të denë të thirëm në jamër të tyre, përshka këtë diesë, përshka këtë praktikesë, të moralit të formimit, dhe kjo në raport me të gjithë. Laugja Leola, për e sot gjenjen ton, edhe na u në odhët në rrugënët. Kjo është e që po atër i sot me të përmenë, kuptim të hyës në këtë kapitull dhe e, aso që ka përmë Bukhari Raimullate, kuptimi i duri fisnikrisë edhe manifestimi të durë të fisnikrisë. Kuptimi i duri fisnikrisë e po më qëka është nëse gëdhen dhe të mirë. Edhe manifestimi i duri fisnikrisë edhe është padallime. Me të keqën e me të mirën, ajo është me standart vetin apë me kuptimit e veta. E si shko kjo halama praktikisht, të gërëzim të u tjene takimet e rrëllës në shë Allah. Zotë që shëpër lefë për vëmëndjën, për sabën, për gjithët, Allah i ndërofë me ndërimit e tim dunion në heret. As-salamu ala muhammadin wa ala alihim, as-salamu ala s-salamu ala s-salamu ala s-salamu ala s-salamu ala s-salamu ala s-salamu ala s-salamu ala s-salamu ala s-salamu ala s-salamu ala s-